Välkommen till The Eppert-Cast. Jag heter Nick och jag kommer att vara en Vi som spelar in den här podcast är en rollspelsgrupp som spelar Dungeons Dragons tillsammans. Och I den här podcasten så kommer vi prata om det här rollspelandet, men också om mycket annat, exempelvis olika brädspel och tv-spel, böcker, musik, filmer, tv-serier. Egentligen allting som intresserar oss i gruppen då. Och vi är en sju stycken som kommer göra det här så ja, det, det kommer vara väldigt mycket olika ämnen. Idag så är vi tre stycken. Jag har med mig Håkan. Jag heter Håkan. Jag har med mig Anna. Hello, hello. Vi kommer börja idag med att helt enkelt prata om vad vi har gjort i veckan som har någon ett sorts, sorts koppling då till alla de här ja, ämnena, alltså våra intressen alltså vad som helst. Håkan. Ja, vad har jag gjort den här veckan? Jag har spelat eh, i brist på då Coola spel. Jag har inte låtit mig själv köpa det för jag har så mycket att göra annat. Så har jag spelat ett skitcoolt spel istället eh, som heter Crawl. Eh, man spelar som ett eh, snabela som slåss mot eh, gen och ven och sen och andra bokstäver som då representerar eh, goblins och bats och liknande. Det är helt enkelt en roguelike som är ett eh, ganska så hardcore RPG-spel som ser väldigt. Eh, väldigt eh, Simplistiskt ut. Du verkar alltid väldigt ledsen när du spelar det här spelet. Det beror på att eh, när man gör, man, man, man gör sin karaktär. Jag brukar göra en High Elf Wizard för det är det jag kan spela. Jag gör man sin karaktär, man eh, lär sig spels om man har tur. Man går runt och svälter i den här grottan och sen dör man. Och när man dör i det här spelet så, för, så raderas ens karaktär, den försvinner. Vilket det leder till att eh, nästa gång man spelar kommer man ner tre nivåer i den här coola grottan. Och möter sitt spöke, som nu har blivit mycket bättre än tidigare, och så dödar det sitt spöke själv. Så varje gång man dör så lägger man till en random fiende som är ännu värre i grottan. Och då blir det bara värre och värre för varje gång. Och jag har dött mycket. Av mig själv. <laughs> av, av mig själv och andra. Alltså ibland är det så att man går in i ett rum, blir omringad av någonting och sen dör man. Och det, det är inte så kul. Men, men det här är alltså, är det bara en bokstäver som man spelar med? Alltså själva världen, jag ska försöka beskriva den, det är... En svart här gammal Windows-dos bakgrund liksom, det är bara svart. Eh, väggarna utgörs av, ni vet, det här siffertecknet, den här fyrkanten på telefonen. Det är liksom väggarna i, i labyrinten. Eh, det kan vara punkter, kan vara typ stenar. Eh, olika färger kan vara olika saker och procentsatsen kan vara mat. F fienderna är bokstäver som är antingen versaler eller gemener. Har du också spelat i Nej, jag har faktiskt inte Fark. testat. Det känns som ett lite för frustrerande spel för mig. Har du sett Håkan spelare? Jag har sett Håkan spelare. Han har, han har visat. Och jag har även följt på Facebook när han har spelat och varit lite upprörd. Hur, hur, många, hur länge kan man spela innan man, innan man dör? Är det, är det så att man spelar en timme och sen bara... Ja, oh, eh, en timme har jag aldrig lyckats spela med en <laughs> Jag tror det mesta jag spelade kanske en kvart eller 20 minuter. Det var hemma hos Joakim, en av våra andra teammedlemmar Jag visade honom det. Jag tänkte att han har en dator och han gillar att göra saker Det var, var tådelagt att visa honom det. Ah, han, är, han är inte den saknade person. Han kommer minmaxa det här spelet och aldrig sluta förrän han har vunnit. Ja, han direkt hittade nu en, en klass- och en raskombination som var mycket bättre än <laughs> den jag hade och ja, han kom ganska långt på en gång, jag var ganska, jag var ganska ledsen. Men ja, än så länge. jag tror målet är att ta sig ner till kanske våning 50 eller 100 eller något litande, hitta en orb av something cool och sen ta sig upp hela vägen igen och liksom lämna tillbaka, eller ja, fly till ytan. Man kan i början bara direkt fly upp på ytan och då, då är det game over liksom, de har klarat sig. Man får inte så mycket poäng för det. Nej, det låg inte så himla svårt. nej är någonting mer du har gjort i veckan? Ja, uh, yeah. uh, yeah. ja, Ja, lite. Jag, har, uh, jag fick låna första boken i Discworld-serien av Anna. Sa hon? Jag, jag var fullt övertygad om att jag hade gett Håkan den första boken. Så jag sa, jo men det är, den, det är den du har, det är absolut den du har. Du borde läsa den. Så, men, um, så. men det visade sig att det var det inte. Så Jag, jag börjar kolla på så här. Jag får bara... Ja, alltså den är ju bra också, men det känns som väldigt mycket att för givet. Och så kollar jag så här liksom på alla index och så bara... Den ska heta Call of Magic. Första ska heta Call of Magic. Och den här heter något helt annat. Den heter Carpe Juggulum. Så... Mm, vad är det? Disc... Discworld? Uh, Discworld är... Uh, är annan kan få berätta, tror jag. Jag tror det world bättre. Uh, Discworld är skriven av uh, den fantastiska Sir Terry Pratchett. Ehm... Um, Ja, det är en fantasyvärld eh, som speglar vår värld på ett lite humoristiskt sätt. Eh, det finns väldigt mycket teknik men som då drivs av diverse magi och sådär. Eh, anledningen till att den heter Discworld är för att världen är en platt skiva på, en, eh, på fyra elefanter på en eh, sköldpadda som simmar genom rymden. Inte det typ alla Terry Pratchets böcker. Jo, hur många, hur många böcker har han skrivit? Uh, jag kommer inte ihåg exakt, men det är, runt, det är lite över 40 nu tror jag. Varför när, när han kunde ha skrivit bara en? För, för det känns som att alla hans böcker handlar är ungefär så här. jag Nu, <laughs> nej, nu, nej. Nej, nej. Jag har läst två av dem nu den här, den här veckan som veckan gått. Och de är, de är väldigt olika, så det finns väldigt mycket karaktärer i den här världen. Mm. Men det känns ändå som när man läser, vi har varit väldigt nära vart. Många gånger har jag varit nära att köpa hans böcker. När man läser på baksidan så avskräcker det mig alltid när jag läst på fem baksidor. Jag tycker det verkar vara ungefär samma sak på alla. Han har ju olika grupper av karaktärer. Vi har ju bland annat Ansin University där det finns ett gäng ja, inkompetenta trollkarlar. Sen finns det staden, eller byn Lanker där det bor ja, några häxor, tre stycken ungefär. Sen ibland får man vara i huvudstaden ankh Park. Och följa polisstyrkan eller liksom natt. The Night Watch med Sam Vimes Och sen finns det andra böcker som har karaktärer som inte återkommer nu. En av de senare är Moist van Lipvik. Som bland annat har startat en bank och har fått igång brev ja, liksom brevpostservicen i Ankh-Morpork och okay. lite sådär. Är det, är det samma värld alltså allgopa, allgopa Ja, började. det är exakt samma värld så okay. ja, folk, känns, de kommer i, ju in som Camio okay. och sådär. Så att... <laughs> att, precis, allting spelar sig på Discworld. Döden mm. mm. Ja okay, så där, ja då tycker jag, det känns döden mer, okay. det har, det, ja. Även, döden har även en väldigt stor roll och han pratar alltid i, i versaler och är väldigt, han är väldigt rolig. Och, han har förlåt, han är alltid versaler och han har, han har liksom ingen citationstecken att det utan när när döden pratar då är det en del av Text, liksom, han, är så, han är så stor och mäktig. Mm. Han är cool. Jag gillar, jag gillar när han säger någonting, ja, någonting om någon död. Och så är det ofta så här. He said with a grin. Och man bara. Heh, he's skull. Så det är, mycket, det är mycket humor i, i det. Liksom. Och det var ju en av anledningarna till att Håkan inte fick den första boken. Därför att jag ha, hade den i min C-uppsatslåda. Där jag förvarade de Terapecci-böcker jag ska skriva min C-uppsats om. Okej, så vad är det för sätt att Nu känner jag att vi tappar Håkans, jag är på. Är ja, nej, nej, nej, nej. på jag ska skriva om översättningen av ordlekar från engelska till svenska så jag har tre olika översättare. Okej. Det är ganska intressant faktiskt. Det, det, det kan inte vara så himla lätt att översätta ordlekar i en fantasybok. Min favoritordlek som jag stött på i början på när, när jag fick låna då första boken. <laughs> precis i början så finns det en ordlek för att, som sagt det är ju en sköldpadda som har elefanter som har Discworld på sig Och den här sköldpaddan simmar genom Kosmos Och en av teorierna de har på det är att alla stjärnor är en sköldpadda Och att alla är till en stor orge Och de kallar den teorin för The Big Bang Theory Det är en ordlägg Jag gav det ett skratt där Tack Jag kommer att klippa in den så, så det blir lite mer tajma på det skrattet ja, ja precis, det blir mycket bättre så du har läst Discworld. Mm, jag har spelat har Crawl. Sen så har vi försökt spela in en annan. Vi har spelat in en podcast också, eller hur? Tidigare, som inte gick riktigt lika bra som den här kommer göra ljudmässigt. Nej, det var ju... Eh, eh, tekniska svårigheter tror jag inte riktigt räcker för att, eh, för att beskriva det. Utan det är mer... Det är mer... Det är något sånt ljud för att beskriva frustrationen jag kände när jag mm. sedan satt och klippte. Ja men verkligen, och du kom ju hem till mig sen satt vi och klippte tillsammans så det... Jag förstår frustrationen, det tog ganska lång tid och det blev, det blev ju ingen bra så att vi, vi kör vidare på, på den här gamla goda lösningen istället för ett helt annat utrustning, tills vi har lyckats ta an att köpa lite bättre utrustning Så eh, ifall ni vill eh, ha mer av det här så kan ni alltid flika pengar till <laughs> jag, vet, jag vet inte vilka ni är i sammanhanget, det är väl de andra i podcasten? Varför? Ja, det är väl de andra i podcasten som, som nu kan lyssna på det här så om ni Vi vill kan skicka länken mer... till våra föräldrar som kanske donerar en tia var eller sådär så om ni vill vara med mer i podcasten kan ni skicka pengar till oss. Och skicka mer mikrofoner. Kan du inte berätta om allt jag har spelat Skyrim? Vad tycker du om det? Det <laughs> är jäkla as. Dit... <laughs> Nej, det kan jag inte. Jag, jag har inte spelat Skyrim. <laughs> Så jag kan inte berätta om det. Jag har... den, den 15 december. Just nu är det den 28 va? november. 29, 29 november. Ja. Den 15 december lämnar jag in min eh, b Och då tänker jag köpa Skyrim till mig själv. Så sen tänker inte jag träffa er några mer <laughs> förrän en efter en nyår förrän någonsin igen. <laughs> Anna, du har spelat Skyrim? jag har spelat Skyrim, men nu har jag ju haft lite mycket att göra i skolan den här veckan, men annars har jag gjort det. Ja. Jag tyckte inte riktigt om min första karaktär. Det enda som hände där hon ja. Den var inte optimerad och mina hästar dog hela tiden. Jag tyckte inte om det. Um. Hästarna är helt, är helt galna i det spelet. Man, man kan tänka sig hästar, Man lämnar hä hästen. Går för att slå på draken. Vad gör hästen? Den kommer med. Varpå man själv slår ihjäl hästjäveln. Alternativt att hästen... Alltså, jag förstår inte varför hästen skulle jag rädda den från draken. Vad Nej. är det hästbeteende? Nej. Har, har ni någonsin ägt en häst eller, som attackerar draken? Som eller så springer denna? den iväg från, från faran och springer in i någon magiker som dödar den. Och det, det efter första hästen då var jag upprörd, efter andra då tyckte jag det var det började bli lite löjligt. Sen jag är jag inne på min femte häst, då kände jag lite att nej, men jag bryr mig inte längre. Men jag förstår inte vad de ska springa och attackera fienderna för, det är väldigt konstigt. Nej, jag tittar på en playthrough av Skyrim med en, med en kille Jesse Cox. Han tycker att det är väldigt trevligt när hans häst hjälper till och jag sitter där och tänker, ja, du väntar bara tills den dör. <laughs> <laughs> ja, det är ju kul. Ja. Har du några frågor, Håkan, Jag har inga frågor om Skyrim alls. Jag sitter hemma, min, min rumskamrat har köpt Skyrim. Så jag sitter i köket och typ skriver på en hemtänta eller någonting Och så hör jag, jag hör hur jävla som awesome spelet är. För musiken liksom blir så wow! Så mäktig och liksom, hans surround låter. Och jag hör, jag, jag kan nästan höra hur bra det är och jag hatar det. 15 december råkar 15 december. Det är bara att hålla sig. Mm. Men vad, vad är det för två olika karaktärer du har gjort? Just nu så... Den första jag spelade med, hon var någon sorts mage som använde 100 weapons också. För att jag tyckte att... Man får ju inga coola cutscenes med magic så att jag ville kombinera lite. Just nu kör jag en rogue som mest stältar och skjuter folk med pilbåge. Hon är ju med i både The Dark Brotherhood och The Thieves Guild vilket... Och jag inte tyckte det var nog bra, men men vad fan. Det är inte kanon, du kan inte vara med. <laughs> det är ju som liksom till, till Dark Pedro. De är liksom samma skala med var sin oh, nej de, har, de, de, de är vänner med varandra några av dem och lite sådär. Men det, det var mest att jag inte kände att någon annan av de karaktärer jag skapat skulle kunna gå med i någon av dem. Så att, ja. Och faktum är också Håkan, att det här är 200 år efter. Att bli Precis, också. så att det är ju, väldigt du ju ingen stor. ingen aning om vad som har hänt sen dess. Ja, att du inte har Skyrim. Jag vet, jag vet att Nightmother från Dark Brother inte har att har blivit en äh, Fiskil-passifist. <laughs> men jag vet att fisken inte har sålt i på det sättet. Om inte men Håkan, har... Håkan the, my, the Nightmother har ingen relevans längre. Så du har bytt till nu då, efter att ha haft den här magiken. Mm. De är, det, är det bra med 20? Man har hört att det är fantastiskt bra. Jag, vi har ju pratat om det där lite förut att man inte ska fråga mig eftersom jag, jag kör på lägsta svårighetsgrad. Men jag tycker att det är kul. Jag, har, jag brukar aldrig, aldrig köra rogue-karaktärer i spel så att det är, det är lite, lite kul att smyga runt. Enligt ja, Hampus det. så är ju stealth det enda sättet att spela det här spelet. Men jag vet inte riktigt vad han menade med det överhuvudtaget. Jag tycker att det är nästan enda sättet att spela alla spel. Ja, jag, jag tänker mig alltid dig som en stealthare. Det var D6. Ja, D6. Det Väldigt bra minnen från D6 när man ställs där. Och drar in folk i luftrummor. Drar in folk i luftrummor. Det var, det var ett tillfälle som jag berättade för er när jag, när, jag, när jag skulle in och få tag på en grej från en polisstation. Jag där in på polisstationen och inifrån så sövde så, så jag en polis efter en och drog in dem i luftrummet tills hela polisstationen var helt tom. Det var helt folk tom. Men det hade vi inte spelat ner förut. Det innebar att alla ljud från polisstationen var fortfarande kvar. Så när man gick in i stora rum så lät det som att det var en helt full polisstation, men det var helt tomt där. Och så gick man in på toan och där låg så här 20 persien hög. De hade inte räknat med det psykopatdraget liksom. Det Vilket är underligt, för jag menar, när kom Hitman första? Det måste ha varit typ 1999 eller någonting. Och det där gjorde de samma sak, man dödade alla. Ja, men det, det, det, det lockar ju på något sätt. Ja, men de borde, liksom, borde tänka på att det, det är så att man spelar sådana spel. man har möjlighet att på något sätt liksom ta alla en efter en, då gör man ju det. Ja, precis. Det är det, är det som bockar på något sätt. Så nu har, nu har vi ju tvingat dig att prata om Skyrim lite. Ja ja. Är det något annat som du har gjort i veckan? Jag har inte gjort någonting jätteskoj. Jag hade en redovisning idag om översättning av namn i Harry Potter. Det är ju lite halvnördigt, men ja, annars vi nämnde ju, jag och Håkan kom ju två på spåret i, i fredags. Det var vad bra jobbat. Mot. Mot Hagarna. Ja, det var lite paret. Par, alltså, vi, vi spelade med på tv-soffan. Jaha, jag förstår. <laughs> <laughs> jag tänkte att den här podcasten hade gjort det så kända nu. <laughs> innan vi ens Redan att... nu. Vi nämnde inte det för er utan vi bara, vi bara var med. Vi bara råkade så... på med på spåret. Och med, med tanke på att vi vann mot, alltså, ena laget väldigt stort. Eh... Så skulle vi nog. Jag tog ju faktiskt första resmålet på 10 poäng direkt. Mm. Och, det, och de, det var de 10 poängen ni fick då? Nej, vi fick 30... 32 eller 33. Det är ganska högt. Mm. Ja, och så de där asen-haget har typ 46 eller någonting. Jag har aldrig mm. sett någon ta högre poäng. Nej, det är ju inte dåligt. Nej, nej, men äh, vi kommer igen. <laughs> Ifall du lyssnar på det här, Martina Hag, på Nästa gång! Det var, kan, kan det inte bli vara Nemesis i... Eh... Hagarna. Ska ah, ja. Hagarna vara, vara Nemesis i Team Effort? Jag tror att det kommer ändras ganska mycket beroende på vad jag gör i veckan. Men just nu är, just nu är de på min Nemesis-lista. Mm. Är det en lång lista? Den är otroligt lång, ja. <laughs> det är flera böcker. Det är flera volymer. Du har en, en, en lista för livet, en lista för den här veckan, en lista för den här dagen... Och ordnade efter relevans Precis mm. Är det dags att jag berättar vad jag gjort i veckan? Ja. ja det tycker jag Jag minns knappt vad jag gjort i veckan Nej. Men, men det, det största är ju att jag faktiskt Efter att jag spelat Dark Souls Vilket var en av de värsta upplevelserna i hela mitt liv Så bestämde jag mig för att ta en paus på en helg Sen köpte jag Skyrim eh, Ni vet hur det gick Jag spelade ja. Skyrim, jag klagade på Skyrim Jag, jag mm. klagade otroligt mycket på Skyrim Varje dag eh, Ja, ja. För mig är det som, alltså, typ såhär, jag svälter i öknen och jag bara, med bara loka jag vill ha här Jag sitter och bara äter tårta efter tårta och du sitter med knäckebröd Jag sitter och bara äter tårtan efter, och sen så berättar jag äckligen hur illa jag mår av tårtan du, ju, du tittade ju på PC-versionen här hos mig där och skulle jämföra grafiken och så sitter du, vilken väg ser ut så här? Ja, det är ju verkligen, alltså det är ett fult spel Förlåt, överallt så säger folk att det här är snyggt och okej, okay, vissa av miljöerna på långt håll är snygga, men vad är inte snyggt på långt håll, allvarligt talat? Men jag är ingen sån här människa som, som försvarar spel egentligen, så där. Jag, jag tycker bara det är kul i Skyrim, men alltså det är ingen som spelar ett ellerskroll för grafiken egentligen, så jag tror att det kanske kommer att en lite grann. Nej, det, men, men jag gillar också, alltså jag gillar ju Skyrim, jag tycker det är ett, ett väldigt bra spel, men det som stör mig är alltid när man har hört så mycket om att det är så bra grafik, och då blir då blev jag bara, när jag sätter på det och jag tycker att väggarna ser ut som spia då, då blir det blir bara, jag, blir bara, jag blir bara förbluffad alltså jag, blir, jag blir, tar helt tagen jag förstår inte vad det är folk, folk ser som är bra grafik, men sen, men sen är det är vissa saker som är okej okay. som sagt, vissa miljöer, när man kommer till ja, upp, om man ställer sig upp på ett stort berg ser du ut mm. över världen, ja, då är det snyggt men uh, i övrigt så tycker jag verkligen inte det och sen, jag har ju också haft problem kan man säga säga, vilket inte har gjort det mindre irriterande, men att det i princip varje kvart, varje halvtimme, har låst sig. Mm. Och det kan ju bero på min Xbox, det kan bero på många olika saker, men det är ganska frustrerande att behöva starta om spelet hela tiden, och ibland så har man kanske inte sparat. Och, och det, det, här, det här hela slutade ju med att jag i lördags, jag, satte mig, jag hade väl kanske druckit lite också. Kanske. Så, <laughs> kanske. Och så, det var så sent. Alltså, och klockan var kanske tolv och jag satt och spelade när jag hade kommit hem. eller någonting. Så kanske spelar i en halvtimme och jag fick inte igång det och jag blev så irriterad. Det var liksom två timmar jag kunde spela något innan jag var tvungen att lägga mig. Så, ja, till slut så gick jag fram till textboxen helt enkelt. Tänkte att den kunde inte läsa serien. Vad gör jag? Jag slår på den precis. Alltså jag är en gammal PC-spelare. Vad gör man när det inte funkar? Man slår på burken. Det är första, första, första problemlösningen efter att man drattit ut kontakten att slå på grejerna. Så jag slår på den, hör det låter lite konstigt, på en flashback till en annan gång när jag pajade ett spel genom att göra typ exakt på samma sätt. Går tillbaka och sätter mig, försöker sätta på, kan inte läsa, nu kan den inte ens få upp logon i, i, i menyn. Jag känner att nu har jag gjort det, jag har gjort det igen. Och nej, så, så jag tror tar ut disken, upp den, kolla, helt sönderskapad. Så nu har inte jag Skyrim längre heller, till Håkans stora nöje. Jag gillar det. Får jag fråga ifall förra spelet gjorde det med? Bara det, det är Oblivion. Um... Det, är med <laughs> det, kan ha varit, det kan ha varit vad som helst, ja. i och med att då funkade det inte på, på någon, tror jag inte. Men då fick jag till slut en ny, ett nytt spel av det exemplaret, med jag kunde nytt spela det, tror jag För övrigt, annan, annan grej för att göra det här ännu värre var att jag några dagar innan hade gått upp bytt ut det här spelet för att det hackade och hela tiden och, och, och paj, liksom pajade Xboxa. Så gick och ut och fick ett nytt exemplar. Så att jag har gjort väldigt mycket för att få det här att funka med slutresultatet. Att det bara har pajat. <laughs> pajat. Det är det jag gillar ändå med att höra dig klaga det är att du, du jobbar rätt mycket för att få det att funka medan du berättar hur mycket du hatar det. <laughs> men det är ju ett jättebra spel. Det, det, det känns som att ända sedan, ända sen, inte, inte ända sedan Oblivion, men ända sedan äh, Dragon, Dragon Age 1, inte 2, ända sedan Dragon inte Age 2, 1, så, så har jag väntat på. Ja, eller på Skyrim helt enkelt att det, det, släpps, det släpps väldigt få bra rollspel nu för tiden helt enkelt mm. på, på konsol och på PC det är, det, är liksom, det är Dragon Age 1 sen så är det Elder scrolls serien och sen så är det väldigt fattigt tycker jag. jag jag kan inte tänka på någonting annat egentligen som kommer ni på någonting som släpps spelväg uh, jag tänker mig, alltså rollspel Deus Ex räknas det in där det är ett gränsfall tycker jag det det är, det, är, det är ändå de här fantasy-rollspelen man är ute efter. Annars har vi också Mass Effect och ja, alla de här andra. Men det är ju något helt annat. Det är, jag kan tänka mig att ni, likt mig, mest gillar fantasy-rollspelen. Det, det är ändå något som väger tyngst för min del. Jag, jag kollar, antingen så ska det vara fantasy eller så ska det vara postapokalyptiskt Det är alltid coolt. Men... Jag tyckte det var alltid coolt. Men nu så har det varit så mycket post Ja, det är sant. Och de, de... Det ska vara speciellt, det, de flesta får inte till det riktigt, det blir aldrig så coolt som det skulle kunna vara. Vilket är det bästa? Den bästa av post-apokalyptiska världen? För övrigt, sjukt svårt att säga det. Ja, nej. Jag, jag älskar ju Fallout 50 retro fast framtids... Jag det Fallout 3, jag har spelat tvåan också, men jag, jag började spela det för sent för att, för att inte kunna, för att inte störa mig sjukt mycket på grafiken. Det är samma för mig, tyvärr. Fallout-världen är den är väldigt fin just i i då mm -hmm. Den är faktiskt riktigt bra. Är, övrigt, är det någon som spelat här Macro 20 någonting. nej Nej. Är det något rysk? Ja. Nej, jag vet inte exakt vad det är. Ja. Det finns ju nu. Väldigt Men... sällan man doppar någonting i den här gruppen som ingen, ingen har spelat. <laughs> jag blev helt, helt chockad. Uh, jag gillade också, det fanns ett gammalt eller, ja, ett, ett PC-spel från någonstans mitten på 2000-talet som heter Stalker Shadow of Chernobyl. Mm. Det, är, det är inte riktigt post men det men man hänger i Chernobyl-området efter att liksom, saker har börjat bli freaky där borta. Det är lite Fallout 3-känsla, fast innan Fallout 3, så det är Fallout 2-känsla, whatever. Så det är, så det är egentligen uh, Fallout som är Stalker-känsla? Ja, men ungefär så. Fast egentligen kommer de föra Fallout innan. Men man tänker så här first-person shooter-grejen... <laughs> Det är lite mer, man, man går runt och liksom måste hitta mat som man kan käka, kanske dör man och det var rätt mysigt komma ihåg, men det var sjukt svårt så jag, jag slutade spela det. Sen, om ni ska, om ni, om ni ska gå över till, till, till veckan igen, vad, vad man har gjort i veckan, så ja, det var ju det Skyrim då nu har jag en Skyrim. Så den relationen är över. jag, tänker jag men, inte men det Men vad hittade du då Nick? Jo, i sorgen efter Skyrim. Vi, vi ska inte prata om det här så länge. Det är väldigt ointressant. Men i sorgen efter Skyrim så gnällde jag till min kompis på Xbox Live. Varför jag sa att vi måste hitta någonting att spela. Jag måste kunna spela någonting nu när Skyrim är borta. Du hade en hel söndag liksom? Ja precis, jag hade hela söndag dagen efter. Och så, så vi satte oss ner och började kolla då när vi gick upp på lördag morgonen. Och... Ja, vi, kollade, vi har ju spelat nästan allting som är spelverk på Xbox Arcade. Liksom allt som är nedladdningsbart. som inte är skit, det har vi spelat i princip. Så det var väldigt svårt att hitta någonting. Men det hade kommit ett nytt spel, Winter Sports 2011, som vi, som vi då laddade ner i förhoppning att det skulle vara någonting likt de gamla klassiska Track and Field-spelen. Vilket är liksom ett nobelsyfte. Ja, men precis track and field blev varje typa tryck på de här knappen så snabbt du kan. Ja. Det var väl var inte då så här Nintendo tummen var en grej när man fick den här blåsan. När när man... Nintendo tummen var track and field och alla hade olika, olika, olika sätt att göra liksom olika grenar på vissa sätt vika kontrollen i handen. Vissa, vissa satt tummen, vissa satt Alla hade sin lilla taktik. Jag vet att folk att jag skrapade mellan de, de två knapparna ungefär som en trisslott liksom, med tummen, det var ju som man fick den bästa blåsen. Ja men precis, det fanns, det fanns otroligt många sätt då. Och det roliga är att Wintersport 2011 är lite <laughs> track and field känsla Det är, det är nio olika vintersporter, alltså från konståkning till bob till snowboard. Och det är verkligen det är lätt och det är skitkul. Och det, det, det, det, är... det är lätt! Och det är skitkul! Ja, precis. Jag hör att ni kanske inte håller riktigt med mig, men ni har ju också provat det här nu eftersom att jag har varit obligatet över den här spelet. Men i vilket fall, en av de roligaste grejerna är att när vi har gått in och spelat, jag och min och stå, så och så har vi märkt att för, på Xbox Live så är det alltid hur mycket spelare som helst. Mm. Men i Winter Sports 2011, ifall han skapar ett spel och jag, och jag bara tar quick play, då kommer jag alltid in i hans spel direkt. Och ifall han inte har ett spel och jag tar quick play då kommer jag inte in och slår att det inte finns några spel. Det innebär att jag och han, som det verkar, är de enda i hela världen som spelar här. Vilket, vilket är lite kul. Det är så jäkla hipster. Ja, men det känns ja. väldigt häftigt. Det känns som att jag har hittat, som att jag har hittat en försvunnen diamant. N som, som en försvunnen det, en, knapp åtminstone. Nej, men Det är som någon liten hemlighet. En fin, härlig hemlighet som bara jag känner till. Eftersom att vi inte har så många lyssnare här så vågar jag berätta om den här också. <laughs> ja, det känns inte som du bara, Skyrim för Mainstream, Du ska hitta det mest obskrivna spelet som <laughs> <laughs> ja, men Ja, det, det lärde dig mest Wintersports nu Winter inte Skyrim. Det kanske inte blir lika intressant mm. att lyssna på vad ska jag berätta, liksom har jag åkt eh, konstskriskor igen? Jag fick <laughs> åtta poäng av tio. Jag fick nio poäng av Ryssland, tack Ryssland. Så det... Jag ska också säga att anledningen till att jag inte gillade så mycket är för att jag fick rätt mycket stryk igår när jag spelade i varje jävla gren. Ja, jag har ju hunnit spela det ganska mycket nu. Så... Men det, det måste där. känns rätt bra att spela mot mig där du vinner väldigt lätt. Du, du vann över mig i både... I Short Track, för du körde in i Sargen två gånger ungefär. Inte i Sargen, jag åkte in i andra ja. medspelarna. Ja. ja ja okay, du gjorde det. Och så mycket vi har gjort den här veckan. Så mycket dumt. Men mm. <laughs> nu på söndag så ska vi ju spela rollspel. Så mm. att det innebär ju att efter, efter den här veckan, så alltså efter detta avsnittet, då blir det väldigt mycket snack om Dungeons and Dragons. Blir det blir kanske även lite en rapport från SF-mässan som vi, vi som är kvar i Stockholm ska gå på, på lördag. här Herregud, vi får nästan dubbel avsnitt. Mm. Nästa alltså, Sci-fi-mässa och rollspel. Det, mm. det blir svårt att hinna med det på en timme. Så det kommer bli en riktigt bra vecka Men nu har vi pratat om våra veckor här Så jag tror att vi tar en paus Och sen efter det så kör vi Gunion Masters Confession wow. Vi är tillbaka från pausen nu och det är dags för uh, Daniel Masters Confession Och det är jag som är team efforts, Spelledare, jag har inte nämnt det än Och jag vet inte om, uh, om det framgick Men jag är det, speledare när vi spelade Dungeons and Dragons och, och jag har ju velat så här, Vikta mig lite grann För jag vill få så här saker lättat från mitt hjärta Och liksom kunna, kunna prata i ett öppet forum Och det är asbra att Joakim inte är här idag För att han hade blivit förbannad på för mig <laughs> för, den här, för denna confession Så dagens confession är att jag vill inte ha ihjäl er under striderna. Det har jag märkt väldigt tydligt. <laughs> och, och jag vill att ni ska missförstå mig rätt. Och jag tror att ni alla har sett att jag blir ganska exalterad när jag liksom ser en lucka eller öppning liksom, när, jag, när jag verkligen kan göra det, för då, för då står jag upp väldigt mycket och väldigt ja. mycket skrik och hat. Mm -hmm. Men jag vill inte döda partiet, för det jag, för det jag känner är liksom att om jag om jag dödar hela partiet och alltså hela gänget då dödar jag partiet i Annars anledning det till att, till att vi är där. <laughs> Så, och det, är inte, det är inte heller så att jag försöker hålla er vid liv, alltså det är inte så att jag är fighter som ni bara ska kunna liksom blunda er igenom. Jag, jag försöker göra så att man ska kunna känna fara. som min fråga är helt enkelt, hur jobbigt skulle det vara ifall liksom hela tiden efter du wipade? Alltså jag skulle tycka det var... Det skulle vara jobbigt. Jag först tänkte att det inte skulle vara jobbigt. Men det skulle ju såklart vara jobbigt för all... Vi har ju spelat så länge med Team Effort. Jag menar det. Och väldigt många av karaktärerna har varit med ganska länge. Jag så... tycker det är jobbigt nog att ha bytt karaktär sedan vi började. Och jag skulle känna att om vi tappade all, all koppling till det gamla så skulle det ju bli så konstigt. Jag kan ju säga att ifall ni dör allihopa... Ifall det inte finns något Team Effort i någon form så, så vet jag vad som kommer hända. Då kommer vi spela flera tusen år senare i en värld som är helt back som att får inte vara där och fixa det, på något sätt. Liksom. Jag, jag, jag, jag har glömt det här med att ni kommer vara a force for good, men jag tror inte ni kommer liksom vilja att saker för mig åt skogen i hela världen. Nej, antagligen inte, Nej. för då kan vi inte få våra egna intressen upplivade. Precis. Och det är, det är ofta det som, är, är det som många av medlemmarna i gruppen är ute efter, att, att se på sina egna intressen. Nej, men det är ganska, ganska intressant. Det, det har man märkt att när, när man ligger illa till, då brukar du ganska ofta slå åt andra hållet och ah. vända det om och slå på någon annan. Men det mest taktiska egentligen hade varit att, äh, att ha i hjärnan. Det står ju faktiskt också i, det här jag tagit direkt från Danny Masters Guide, så jag känner att jag har lite såhär monster slår inte på spelare som är nere. Sen så finns det ju, jag kan tänka mig lite mer lite mer monster-monster kanske skulle göra det, om de har liksom tagit sitt byte och sen så börjar de dra iväg med den. Men jag tänker mig att äh, en smart refiner vill de, om ni så många som möjligt, sen så ha, borde de kanske märka att ni kan få upp dem hela tiden. Det är därför de går på hela den ibland. Så, exakt. Så det är, för, för mig är det en balansgång, jag vet inte hur jag ska lösa det, för jag vill ju göra fighter som är liksom... Det känns som att åtminstone ni kommer att känna lite så här terror inför faktum att man... är Inte terror, men sorg över att ni skulle dö. Ja, det skulle, det skulle man göra. Men det, men det är också sådär att de gångerna som vi är i riktigt svåra strider, och det känns ändå som att det är nästan en gång per, per alltså söndag vi spelar, mm. så är vi en strid där det finns goda möjligheter att vara hjälp. Ja, jag har ju varit nere förräkningen åt senast för tre gångerna. Med så att säga en, en HP i att var död. Ja. Typ minst under två gånger och jag, jag är inte den enda. Okay, när det har gått ner så mycket på minus att ett, ett till minus och din karaktär är död. Ja, precis. Man har så att jag slott, slott och slott 20 som är det bästa då så då kommer man upp och överlever. Men jag så alltså behövt Lita på slumpen för att inte lösa, så, så himla lätt är det inte. Mm. Så att du är ganska mycket på att få hjälp någon karaktär känns som, det som. Det, det gillar du. Men det, ah. det är en total part kill som inte är lockande. Precis. för då Jag, jag vet bara inte. Jag, jag har aldrig riktigt gjort det. Jag har gjort ett tillfälle. Det var första gången vi spelade med Team så. <laughs> så har jag kanske gjort det någon gång till. Men jag har liksom inga minnen av att jag gjort det. Så jag vet inte hur jag själv skulle reagera. Jag skulle nog sitta där och bara... Ja, nu, nu vann ju jag. <laughs> <laughs> Men vad skulle du göra då också? För Det finns ingenting kvar att göra. Det, det, det, det är slut. Alla sätt att göra nya karaktärer då är mm. liksom, Den är ju lite pajad. Det som skulle hända då, skulle hända då tror jag att vi skulle. Eh, äta chips, äta chips eventuellt köra bara något no, korta så här. slänga upp något no karaktär om man vill det prata om något annat, <laughs> vad har man gjort i veckan. <laughs> alla, alla kan ta varsin och Joakins, alla karaktärer som man har skapat och så ska vi spela mm. med dem. Det skulle ju, alltså Joakim skulle säkert vara på att, eh, att slänga, slänga monsterboss. För han gillar ju också ha i liksom. han, han är ju för färdig väldigt mycket. Ja, det märker man ju när, man, när vi har spelat med honom som DM, de här små äventyren. Han, eh, han gör ju lite vad som helst för att ha i det, det är ganska kul. Ja, det var väldigt kul då att inte dö. Alltså det, var, ja, ja. det var väldigt kul att överleva bara på den gudna slumpen. Och han har velat få, få till liksom att. Eh, NPCer som, som vi ska gilla, att de ska dö liksom i hemska ja. domöder, men de har överlevt de har överlevt varje gång, han är så frustrerad över det men ja. det, är, det är inte så att han då bara skär halsen av, utan då, då, då låter han det vara så mm. Men det är snällt att inte ha ihjäl hela partiet. Jag tror det skulle paja lite känslan för allihopa eftersom i alla fall. Någon gång så där kanske... Jag tror det inte. skulle skapa lite ovilja i gruppen om man kände att det är men försök ha hjälp ihjäl konstant. Ja, precis. Ja, men det så, så bruk, jag, jag brukar aldrig spela så att jag försöker ha hjälp någon egentligen. Utan jag, jag brukar bara försöka göra så svåra fights som möjligt. Och nu ja. har jag ju kommit på en taktik som är... Att ni är så många i Team Effort. Att min nya taktik är att först köra en ett svår fight som... Som eh, har något intressant element men som, eh, som, som tar bort era resurser så mycket som möjligt. Ja. nästa fight blir livsfarlig. jag vi har märkt det. Som <laughs> att, det. Att det är praktik. Ja. Jag kan ju avslöja att nästa fight kommer att bli livsfarlig. Absolut. Ja, jo, jag, som, jag har ju inga resurser kvar. Men det är väl ingen som har resurser kvar? Nej, det börjar bli lite illa. Joakim kommer ju kunna hela ha det sagt. Han är ju mer eller mindre... Ja, han är ju mer eller mindre förklarat att jag inte behövs i partyt Så, att, så att jag väntar. han kommer ju att rädda dagen. Det är ju okej. Det är ju inte mitt fel om ni dör. Utan det är ju... Jag misstänker att jag tyvärr inte kommer rädda dagen. Eftersom att jag på något sätt styrs av det odöda. Och vi ska slåss mot en vampyr. Så, så min karaktär kommer antagligen ställa till det. känner jag på Ska mig. vi slåss mot en vampyr? Är, är det inte en vampyr nu? vänta Nej, det är, det är väl spöken. Här ut. Men jag tänker Desmond. Nej, ah. han är inte vampyr. Men jag har fått för mig att han är vampyr, även om vi inte vet om det. Ah, okej, okay, du... Så... Ja, okej, okay. jag, jag, jag, jag undrar vad vi var på väg till nu för någonting. Jag bara, vänta, vad, vad är det vi gör för dem? Vi, bara, vi, ska, det vi ska slåss mot eld? Ja, ni har ju gått på, ja, det, det var ju balansgång. Det var, nu har ni slagit mot eh, spökarna som är förflutna. Och nästa mm. blir eh, passionens låga. Så, uh. så, för, så först var det, först och allt så var det någon sorts vampyr som vi hade ihjäl. Sen så var det spökarna, och nu ger vi oss ut efter... En snubbe då som heter Desmond som vi inte vet vad det är, jag tycker att han känns som en vampyr också. Han känns som no Det är någonting konstigt med honom, han är inte vanlig i alla fall. Men sen får vi se exakt vad det är. Det, är, det låter som en ganska bra analys ändå. Ja, det han verkar inte helt vanlig kan Han ville ha en ful grön krona en gång, det minns jag och Sandra väldigt väl. Det är det vi dömer honom på. Det var också, om jag bara får vara nostalgisk en sekund. Eh, lite mer en okay, lite mer, eh, En minut, en timme, två timmar <laughs> Så eh, det var ju första gången vi spelade tillsammans Och, eh, yeah. och eh, när, ni, när, jag, när jag beskrev kronan som kronan som ni hittade, alltså kungakronan som var på huvudet när, när, det, när, jag beskrev, när jag beskrev att den var grön så tror jag Sandra eller Anna sa att den var väldigt tacky Och mm. efter det så var liksom, kronan var en tacky grön krona liksom, det var direkt något som ni kopplade till yeah. Till då, då det, var, jag liksom det var bra. precis det jag tänkte säga. nu när, när ni satt och diskuterade ah, Tack i grön krona Crown of tackness <laughs> För som han, eh, de, då hade ju kronan på sig när han såg dem Nästa mm. gång när han, när han hade avslöjat som skurken Så att det var, det var min första så här, hook för att få in er i, i världen <laughs> ja, ja men det ska, äh, det ska bli riktigt kul nu att spela på, på söndag jag, jag tror att alla ser jättemycket fan Det känns ja. som att det var jättelänge som vi spelade Det var inte så jättelängd som vi spelade Nej. Var det tre veckor? Ja det är väl tre veckor nu, vi brukar köra var tre veckor så äh, nästa, nästa del kanske blir... Jag ljuger alltid för mitt partner om att inte vi har hjälpt dem. Det får vi se. Eftersom att du gjorde en total party kill. Det är därför vi vill ta upp det här nu. bara för att <här> som, som någon sorts uh, lite förvarning till oss. Min karaktär ska inte dö. Jag skälen till häst om det behövs. Hon ska inte dö. Skälen häst och springer iväg. Ja, jag gör det gärna. Även om Joakim dödar mig så gör jag det. Ja. Joakim har aldrig lyckats döda någon. Nej. Här ska vi gå vidare... Det som vi har på agendan nu, det är en lista som Håkan satt ihop. Ingen vet riktigt vad det är för lista. Han har bara sagt att det är en lista. Så, så vi, får se, vi förstår att det handlar om någonting vi har diskuterat tidigare, jag och Håkan. Ja, eh, jag och Nick satt igår och åkte Vi var på väg till, eh, hem till Nick. Kassade Nick i eh, Fagra, jag ska vårt bord, jag på nu. <laughs> Sundbyberg <Sunderberg> är stort. <laughs> ah, okay. Ja, det är bra. Eh, Sundbyberg. Eh, och vi, vi pratade om... Eh, Olika spelkonsoler kom för vi funderade på va, när, när, när plötsligt allting kom egentligen. Jag minns att vi pratade, alltså min tanke var så här: vad då är dess ett typ så här, 20 år gammal nu? Det kan det ju inte vara. Det är det inte. Min, min lista är helt enkelt vårt liv i konsoler. Mm. Och, och vårt liv räknar jag med att det börjar 1995. <laughs> det är bra, Det var man redo att spela. Ungefär, alltså för att. Eh, i spelvärlden så, så är det man, man i generationer, där det liksom finns en del kon konsoler som tillhör en viss generation. Och eh, 1995 är vi mitt i den femte generationen av spelkonsoler, och det, det som sätter om mitt minne då, det är 1995, när Sega Saturn kom till Sverige. Eh, 1995 kom även Playstation 1, som jag tror alla har väldigt många minnen. Det var ju Saturn-döda. <laughs> Precis, sega Saturn kommer och Anna, Anna, jag ber om ursäkt för den här listan. Kan, kan, vi, kan vi sätta den i perspektiv till vad, vad jag spelade? När kom SEGA Mega Drive? SEGA Mega Drive kom 92. 92, ja det var den jag trodde jag spelade från 92 till 2000 när den gick söder. Ah. <laughs> jag spelade också SEGA Mega Drive som, mm. för, som första konsol förutom, kom, förutom kompisar snes och möjligtvis Doom på pappas jobbdator då. Doom på dator. Ja, det kan jag ha kommit tidigare och ja, måste jag ha gjort. Doom, eh, jag vet inte... Nej, alltså, 94 det är inte tror, jag. Jag tror jag, 94 eller 95 tror jag. Det kom, kom också. det kom efter i så fall alltså. Mm, efter Sega ja. Mega Drive tror jag. Men så, vårt liv börjar 95 i, i juli med Sega Saturn. Vårt liv går vidare, eh, 95 i september med, med Playstation 1. Sen, är det, sen har vi vårt liv i två år innan 1964 kommer, 1 mars i Sverige. Överligt min födelsedag Så tack så mycket Nintendo. Uh, och, och jag vet att alltså, jag, Nick, du var väl lite mer så här uh, sega människan vad jag var för 1999 började ditt liv med uh, Dreamcast man, Ja precis. jag, jag, jag körde ju Mega Drive innan, jag förstod ju aldrig ens att det kom en Saturn, jag, jag har ingen aning om hur jag kunde missa den Men det, ja, jag körde, man körde 64, 1964 och mycket dator emellan sen kom Dreamcast drömmarnas spelkonsol Samtidens spelkonsol jag tror att vi pratade igår om hur, hur jäkla bra det konsolen var. Den hade inte rätt att koppla att att spela online från sin tv. Det fanns bara bra spel. Fanns som dåliga spel till? Det, jag, kan, jag kan tänka mig det finns väldigt många spel till Dreamcast. Och jag kan inte komma på ett enda spel som är dåligt. Alla spel på Dreamcast är bättre än spel alla andra spel på alla konsoler. Jag tror att jag hade kul med tennisspel för guds skull. Tennis är ju fan... Versia Tennis och topspin. Mm. Och det Och båda de spelen är ju fruktansvärt bra. 2000, så kommer vi in i Playstation 2-andan, och Playstation 2 var väldigt seg med att, med att starta, men det är också en sån här konsol som jag tänker tänka att många har minnen av. kom en del schyssta spel, 2002 har vi Xbox, 2002 lite senare kommer Gamecube. Gamecube var min, det var, det var den jag valde under den generationen, jag valde Gamecube. Det är rätt många som är nöjda med det valet, fast det är ett väldigt konstigt val att göra jämfört med de andra konsolerna. Du måste att när man väljer Nintendo då, då, liksom, då, då nöjer man sig med att kunna spela ett spel var, var annat år, och det är väldigt bra det spelet men så kommer det inte någonting annat på två år. Det är sant. Så man har, man har sina Mario, man har sina Zelda och det kommer ett per generation. <laughs> och nu vinner vi inne då i, i, i nutid. Xbox 360 startade vår nya 2005. Är det åttonde generationen då? Sjunde generationen. Sjunde generationen, generationen, är vi, generationen. generationen är det enda som har blivit annonserat är Xbox tror jag. Nej, Wii har någonting på gång. Wii. Eh, förlåt, Nintendo har någonting på gång. Ja, precis. Eh, eh, så 2005 kommer Xbox 360, 2006 kommer Nintendo Wii och PS3 är lite sega. 2007 kommer den. Nej, alltså PlayStation 3 och... Okej, okay, jag tror du är inne på nästa, nästa generation nu, Generation 8. Vad som nej, skulle, nej, vad som sorry, är ledsen. Generation 8 då. Det är den som är på, på GD, det enda som blir, utan att, säga att den är så länge, är en ny Nintendo med massa uh, skärmar. Ja. <laughs> det nya grejen. Ja, just det. Ja, mm. precis. Så, så min lista helt enkelt var bara, det var bara vårt liv i spelkonsoler, så som jag ser det. När, när vi låg i magen, mm. vad var då? Har du, har du med det också, tidigare? Uh, att ha, uh, alla, ja, och... jag, har en, jag har en liten prequel-lista här. Uh, jag vet att uh, 86, då är inte jag född, men då kommer NES, alltså Nintendo Entertainment System till Sverige, mm. 86. Sega Mega Drive. förlåt jag gör för dig. Sega Drive kom 1990. Mm. Mm. Och SNES, Super Nintendo kom 1992 Vilket också är en sån här konsol som hade väldigt många bra spel Det, det, det, är, det är någonstans här som det märks att vi inte är en, spel på, en tv spels podcast. utan att vi är en rollspelspodcast vi, vi, vi, vi kan inte lika mycket som tv podcasterna om det här alltså. Nej. Nej. Men det är också det som är ganska kul För man får gå igenom och lära sig en del Med såna här, med, med, med såna här saker För mig var det bara kul att liksom försöka sätta in siffror på när fan allting kom För mig var det bara, det fanns <laughs> Mm. Det var så svårt att veta då på den tiden, man hade ju ingen aning ifall inte någon kompis, alltså, man var ett barn, som mm. ett barn känner man man bara sina föräldrar, typ sin mormor ja. som, som barn, man har ingen aning ifall Nej. inte ens kompis som är en granne med henne, för det är den enda kompis man har som inte ens kusin, om inte han har spelkonsolen eller om inte ens kusin har den för att ens mormor kommer inte ha den, då vet man inte att den finns. För, för, för yngre lyssnare kan jag säga att det här beror på att vi inte hade internet när vi var små. Precis. Vi, vi hade ingen aning om vad som hände utanför vårt område där vi bodde. Nej precis, det, det var så här. De hundra meterna man fick gå bort från huset fanns det inte där. Då fanns Och det inte vi världen. lärde oss om vad man kunde få tag på i världen det var, det var ju leksaksreklamer. Sen kunde man få hem såna här kataloger med grejer. Mm. Briokatalogen. Mm. <laughs> det men... var ju heta grejer för den tiden. Men ändå, men ändå visste varenda unge jag vet att man skulle blåsa i näst... Uh spelet om det inte funkade. Man skulle liksom titta yep. i och blåsa i den. Mm -hmm. Jag vet inte hur det, det, den den gick att sig utan inte. Jag har ingen aning. Fast det låg såhär network. Jag kände ingen annan som hade tv-spel men jag visste det. Det var liksom bara en <laughs> grej. Det, det kanske är en mens, någon sorts mänsklig reflex. Ungefär en, som att flyr från jord, rovdjur. Ja, blåsa i tv-spelet. Såhär jungianskt minne så här. Alltså, typ så här, man är där för spindlar <laughs> man blåser i näst, näst kassetten. Men jag kommer att tänka på att du hade så din Skyrim-CD rätt lätt. Jag har alltså plågat mina gamla Sega-spel med att blåsa i dem och slå dem mot kanter ja, sedan början av 90-talet där de fungerar perfekt på min nya konsol. Ja, med med de här gamla konsolerna gjorde man allt möjligt. Jag minns att jag en gång vid ett tillfälle skrivade upp mina kontroller till Sega 600-bitar och torkade av dem en massa olika, olika grejer och för att de var väldigt dåliga mm. helt enkelt. Och jag fick dem sen när jag skrev ihop de fick jag dem att funka igen mycket bättre- var på, ja det var jag och en annan kompis som gjorde det här. Vi fick hybris, jag sa, till, jag sa till en tredje kompis att men din eh, Nintendo 8-bitars funkar inte så bra. Ingen fara. Ingen fara. Vi hade just börjat tekniskt gymnasium också. Vi kände oss hur coola som helst. Just mina kontroller. Vi skrev upp hela hans eh, Nintendo 8-bitars. Ja, Ren gjorde allting, fixade alla kretsar. Så, så, så, allting såg bra ut, låtsades förstå. Eh, började få i ordning det här, försökte få igen den igen. Blev, av, blev kvar sån tre, fyra skruvar extra. Och det gick inte riktigt att stänga den. <laughs> det var inte helt bra alltså. För innan så hade den åtminstone funkat om man blåste då. Men, mm. äh, men efter att vi fick laga den då så var ja, det kört. Medan ni jobbade sa ni mycket. Hmm. Ah. Hmm. Antagligen. Ja ah, det är den här du säger. Ja jo precis. precis. Det är ju den här klätsen. Ja, Jobbigt då att förklara för någons föräldrar. Såhär, ja nej men vi skulle göra rent ändå. vi gick ändå på gymnasiet då. Ja men ändå. Jag antar att föräldrarna hade köpt den, jag vet inte. Gammal var den. Det kan, det kan omöjligt ha spelat någon roll om vi pajade den där. <laughs> Fast det, det, kanske, kan... det kanske alltid spelar roll om vi pajade Jag skulle nästan tro att det gör det. Så vi säger förlåt till Nicks givne vän. Ja, men precis. Väldigt, väldigt tragiskt öde för den, den konsolen. Borde vi ge Anna en läxa att göra en lista till nästa gång? Ja, vi kan komma på ett ämne på listan. Vi, vi, vi tog som exempel, vi, vi, vi ska ha ett, ett segment i mm. varje avsnitt är det tänkt med nu där vi har olika topp fem av olika rollspelsgrejer. Vi, vi sa exempelvis topp fem rollspel med hundar i. Mm. Ja. Mm. Och, och min tanke är att Anna spelar World of Warcraft och där kan man rollspela. Ja, det kan ja. man. Så top fem Vad gör man rollspelar? Top fem, sex positioner i World of Warcraft. <laughs> Eller vad är, vad är det man gör när man rollspelar i kan jag kanske först Den gilden jag är med i just nu, som jag inte har varit så aktiv i, där, där marscherar vi mest. Det är en militär gild. Ja. Du kanske förstår att jag inte har spelat så mycket. Tyssnarna um, som uppstod. Nej. Ja. Jag har väl kommit att inse att min, min idé om att rollspela kanske inte riktigt är lik den som någon annan så här på de här serverna. Men jag kan... Jag skulle ju kunna gå runt i Goldshire och lyssna på de hemska konversationerna som, som hålls där. Men alltså går ni bara runt och mascherar det händer ju annat också om man har, man har möten och man träffas och gör saker. En annan gild jag är med i, där det är lite mer religiöst tema. Och, ja. Är det i verkligheten? <laughs> vi, vi sa ju att vi skulle skämta mer om Forever Alone. Jag tror att detta kan vara läget. Så när jag börjar prata, det är då vi kommer fram till Forever Alone. <laughs> det då vi kommer in på Tack Forever Alone. du påminner oss om. Forever Alone. Men ja, jag kände lite det med blicken jag fick här nu när ni pratade. jag pratade. Um, det hela det här med rollspelandet i online-rollspel, det, det, det tycker jag Det, det är kul. Mm. Jag kör också på en en del del. Är... Men det är ju såhär med liksom mascherandet som sånt så himla ja. tråkigt. Man, fan, man har man speciella. I två timmar bara... Och ja, min karaktär kostade ju vid två Det är, det är lite så här att ja, nu ska vi visa upp vår gild så nu så kör vi lite marschering så här då har man så speciella macros för hur man ska gå och röra sig och så säger man olika saker då och då och alla clash i likadant och det, det är en dvärgigild så där. Um, <laughs> jag gillar det, jag gillar det. Ja, var den religiösa temat är en Night Elf gild då som uh, tillber the Moon Goddess. Selune. Nej. Nej. Ingår det själv? Elune. I så fall gillar jag det ännu mer. Jag vet inte, jag har ju lite folk jag känner, de, de rollspelar ju saker som att de gifter sig och skaffar barn, vilket jag absolut inte förstår, du har en hel skapar värld. Man en, skapar man en ny karaktär då som är jätteviktig? Nej, utan man, man, man bara låtsas att de finns någonstans i bakgrunden. <laughs> man har en hel värld och springer runt och det de gör är att skaffa familj. Um, ja. visste inte du mig när jag spelade, jag har spelat lite valor faktiskt, eh, som sagt jag har väldigt mycket, väldigt lite. Um, visar inte du mig att de hade byggt en ny del i den nya expansionen där man, där man kan gifta sig? Jo, de la ju till en, en park bakom katedralen i Stormwind där de har en speciell liten del där det är bänkar framför en fin liten liten båge med rosor där då specifikt för rollspelarna. Det här är verkligen intressant, det känns som att Hela det här med ro rollspelandet i World of Warcraft, är, det är ju det är underlag till ett helt eget avsnitt, alltså om rollspelande. Det där vi alla får, vi får är... in och köra tillsammans och prova helt enkelt på det. Ja, vi kan ju gå, för ja, man går till, det finns ju vissa ställen som är hotspots på ställena, där folk, dit folk går när de söker random RP. Det, så ska man ju akta sig för. RP? Random roll playing Ja, förlåt mig. <laughs> jag hängde <är> inte med. <laughs> jag har inte för dig. Ja. ja, men det alltså. ehm, Men om man går till fel ställen så ja, då, då, då får man se saker man inte vill se. Och höra saker av. man aldrig kan glömma. Ja, nej, jag tror, ja. Goldshire, går aldrig till Goldshire på en rollspelsserver. Jag, <laughs> jag, <ihåg> <laughs> jag vet att när jag var, när jag, när jag, när jag var där precis stället typ, du berättade så gick jag upp mm. av våningen av världshuset. Och så såg jag att det var massa människor som hoppade i sängarna. Och det tog mig kanske de hade bara underkläder på oss. <laughs> det tog mig tid av bli en chock innan jag fattade att de, de antagligen hade cybersex medan jag stod där och försökte liksom bara sälja mina grejer och springa därifrån. Du skulle ju in och träna någonstans. Men vågade ja, knappt komma in och säga hej. Aj, aj, aj. Ja. Nu är vi från den här äh, Rollspelssex world of Warcraft-diskussionen in i en paus. Sen så fortsätter vi efter den pausen. tillbaka ifrån pausen. Ja, jag har det att låta som att vi har här och väntat hela tiden, men det är inte riktigt så. Det är inte riktigt live-radio. Men nu är det dags för som sagt nästa söndag. Vi har redan pratat en hel del om det här, eftersom att vi är så alla är så förväntansfulla. Men nu på söndag så blir det en ny rollspelsomgång. Och innan varje ny rollspelsomgång då kommer alltid vår spelare, Håkan med en dikt till oss som ska ge oss en ännu större förväntan då, och lite ledtrådar om vad, vad vi kan vänta oss. Så till dig, <coughs> Though the purpose might seem odd who can judge the actions of a god and is everything really as it seems in this most horrible of schemes. <klaps> tack så mycket, tack så mycket. För ofta mina, de, de här vikterna för ofta mina tankar till, till Tim Burton. Och har ni någonsin sett eh, kortfilmen Vincent? Nej, hem, jag tror inte det. Vincent Malloy. Seven years old. He's always polite and does what he's told. He's... någonting. Okay. Jag, jag har kunnat hela den här nästan. Den, den är väldigt, nice. väldigt lång. Men det är ju, just de här lite mer melankoliska. Mm. Din, melankoliska vikterna. Mm. Är det den som finns i... Jag var inne på SFB och Jag tror att det finns en Tim Burton bok som heter något, någonting i stil med någonting melankolig and other poems eller någonting. Ja, det är mycket, mycket möjligt att, det, att den ingår där också. Mm, men, jo. Men det är en, Annars är väl det mesta han gör det lite melankoliskt så att... Ja, <laughs> ja, i alla fall på något, på något plan. Det ja. finns ju alltid en ämne i det vackra. Precis, lite... Precis som i rollspel som ska spela på <laughs> ja Det verkar så. Säcken knyts ihop. Nej, men det, det ska verkligen bli roligt. Ja, vi vet ju att guden vi delar med är Bahamut. Och vi har väl träffat hans ängel hittills. Men nu, jag, jag, jag var ju borta nu i slutet eh, ja, det. Vi, vi, vi, vi kör, det Vi kör en snabb recap på Hela våran, hela våran det vi, vi, vi kan säga så här, Det var egentligen en vampyr Tog över världen, bla bla bla överallt, vi dödade vampyren Vi gav oss vidare Vi är nu, vi är nu ute efter hans hantlangare Kan vi väl säga egentligen något, något åt det hållet, vi dödade en massa spöken Förra omgången, Visst var det så Vad Precis. hände, berätta för mig nu, vad är det som har hänt som Jag missade nu, nu råkade det ju vara så att Håkan gav oss en gåta senast. Så att det är väl ungefär det jag minns bäst. Men vi... Det som eh, jag kan bara... bara, bara mynion, jag, att, ja, eh, tack. De kom till en by där tiden stod stilla. Det tror jag vi var med mm. om. Och eh, det vill säga att anledningen till att det stod stilla var för att det för ungefär tre år sedan hade hänt någonting. En massa barn hade blivit instängda och inbrända i eh, herrarnas slott. Och... Yes. Bahamut är en rättvisigud, gud och liksom vet inte vem som var skyldig. Och det det mest jag just nu är att eh, ta sig till de två döda bröderna. Och liksom ska prata med dem och få deras eh, vittnesmål helt enkelt. Och på så sätt döma dem. Och när, när man då har dömt en av de här bröderna och fått fram rättvisan. Då kan tiden i den här, i den här byn då äntligen gå vidare. Och folket bara befria, tar jag förstått det Ungefär så. Det är osäkert på vad som kommer att hända precis. Ja, vanligtvis. det är ju lite... Det känns ju inte helt klart med spöken och ja. Sen har vi ju våra tortyroffer som <här> vilka tortyroffer? Vad är, det, ja, vad är det som har hänt? <här> vilka du, du, berätta, du, kan, du kan inte bara säga så, du får, du får berätta vad det som har hänt Ja, jo men absolut. Vi hockan eh, slängde in några sidokaraktärer. karaktärer som ja, vi skulle hjälpa oss där, men men Nick och eh, Fredrik <här> bestämde sig för att de, de skulle ju kunna ha mer information än de, än de sa. Vad, vad gjorde ni med dem? Det, var, det, det, det, alltså det är ingenting konstigt. Vi var ute i skogen och letade efter fäller. Vi såg vad kan det vara för, för någonting på de här vägarna. Mm. Ja, helt vi var ute på natten medan när ni låg och sov. Dör, ja. ja, precis. Ja, tack, tack vi, vi är väldigt bra karaktärer som kan. Vi behöver sova, inte sova lika länge som alla andra så vidare. Nej nej. Väl ute i skogen så ser vi att det ränner runt en almkvinnan mm. som skriker efter någon. Ja. Och den här skogen det är en livsfarlig skog att vara ute i. Oh. Så, så vi tar beslutet att kasta sten på henne med sling slingslangbälla. Ja, och helt enkelt nocka henne, mm. springa fram och binda henne och bära med henne till säkerhet. Där vi sedan då frågar ut henne om vad det egentligen är som hon gör, springer runt i skogen i Men era karaktärer, jag kan inte förstå den här, den här, den, den, det här sättet att hantera saker på, på samma sätt som våra karaktärer gör. Nej. Vi hade någon annan syn på det. Eller jag inte alla. Några, några tyckte jag att ni hade agerat vettigt. Så vi, det, vi tillbringade väl natten med att bryta ner den här alvkvinnans psykologiskt. Genom att försöka befria henne. Men hon var ju så rädd för er. Så det gick inte. Sen, ja. Och sen ni försökte befria hennes saker hela tiden. Och, men, men så nu ska vi alltså hitta den. vi får någon sorts erkännande på någon av de här bröderna då. Precis, för jag drar ut vad som hände den här, mm. den här natten eller dagen eller vad det nu var, när, när en massa barn blev instängda och ihjälbrända i byn. Men hur ska det här hjälpa oss att hitta våran nemesis Desmond, som är där vi letar efter? Det här... Det fanns ju ett, ett... Ett barn hade väl funnits i byn som hette Desmond. Där har vi en, hittade vi ju en liten koppling. Det var den tråden. Jag misstänker att det är han. Och du kanske kan få ledtråda den vägen. Precis. Och den här allkvinnan ni, ni äh, räddade från skogen. <laughs> ja. jag, säga. Ni, äh, jag tror att Joakim myntade uttrycket slingdiplomas. Nej, nej. nej Stone-diplomas. Stone-diplomas. <laughs> ja, det var helt enkelt slänger sten på folk. För, för, för säkerhets skull. Uh, och hon, och hon berättade ju att hon hade mött en man som hette Desmond. Det hade hon mm. också gjort. Det var ju därför vi från början pratade och hjälpte henne. Eller, med henne och hjälpte, med och så... hjälpte henne. Hjälpte och hjälpte, ja. Hon letade efter sin man också som var någonstans i den här byn. Ja, och, och Honom träffade vi ju på. Och, och dödade. dödade just det. Men han var ju inte bara hennes man. Nej, var ju, Nej. Han var fått någon slags spöke nu liksom. Precis. Ja, det var, det var inte så bra. Så det ni, det, ni har, det ni har framför er nu är ni har varit i ena delen av, av, av slottet. Och ni är på väg då till första brorsan. För att sen gå till nästa del av slottet och träffa andra brorsan. Mm. Ja, det ska bli riktigt spännande det här. Så jag ser ändå fram, jag ser hela den här Jag i en sorts sidogrej. Känns jag ser, jag ser fram, side quest. Och, ja, jag, det är ett typiskt side quest. Jag ser fram att komma förbi det här och ge, ge oss ut på jakten efter Desmond. Själv ser jag fram emot att komma till Delizum eftersom jag spelar en dvärg. Vad är Delizum? Det oh, den gamla den gamla dvärglandet. Där som min karaktär råkar härstamma från. Härstammar inte alltid dvergar från berg. Är det ett berg? Eller en bergsregion, eller Jag är inte helt säker på geografin. Men det är väl en dvergstad. Det brukar vara under jord. Och... Uh, Nick, du, du har ju läst böckerna om Drist. Du har den, eller hur? Jag har ju de här ute. Ja? Exakt. Uh, <laughs> då vet du att dvergen där försöker hitta Mitral Hall. Mm. <laughs> och det är en del av gamla Delzoon faktiskt. Uh, där... Mm. där det är Delsson ett gammal dvärgriket som var stort och vackert och deras skulle var lite gontolgrym och, mm. och liknande. Så det är, ju, det är ju den här typiska, du vet, de hade det, det försvann. Alla vill tillbaka till det. böckerna för övrigt, inte så bra som man skulle vilja. <laughs> Nej, alltså jag gillar mer då prequelböckerna när ni är nere i Underdark och håller på att hänga med drowerna. Det kan jag tänka mig är mer intressant. Mm. Men överhuvudtaget, de är ju ganska halvdanskriv också. Skriva. Det som är häftigt är ju att det är drist att han ja, är en helhetskaraktare. Det är väldigt såhär, jag tror att han som skrev det var Mindrau fick inte ett magiskt simitar, så därför tänkte jag skriva en hel del en serie om ett magiskt simitar som Mindrau hittar. Vem är det som har skrivit dem? R.A. Salvatory. Han är känd för han har skrivit en del annat också. Han, han har skrivit en del för tv-serier och allt möjligt. Ja, jag, tror ja, jag, jag, jag. Jag, känner, jag tycker att jag har sett namnet på hyllorna på SF-bokhandeln någonstans, jag vet inte riktigt. Jag tror att han har skrivit en bunt skräp med att det, drist, det liksom, det är där han lyckades på något mm. sätt. Han har, ju, han har ju också velat döda Drist alltså, ganska länge sedan, men, men då sa företaget att ah, men då tar vi över honom i så fall. Då sa han, okej, okay. jag stannar kvar. inte över min, min månadsinkomst. Precis, precis. Han skriver massa, massa Forgotten Realms-böcker och for, for, for, Forgotten Realms är en eh, D&D-värld. Ska vi kalla det Harley Quinn för nördar? Är det, är det mycket nakna, muskulösa bröst? Nej, nej men det, det är bara att, att det, det är någon. Det är en del liksom en serie mm, där det är man inte, koppar ut bok yeah. efter bok efter bok. Från det är inte superbra bra skrivet. Det är, det är väldigt väldigt, väldigt enkelt språk kanske. Ja, överhuvudtaget. Mm. Det är simpelt. låter och, som Harley Quinn. Och, ja. ja, men jag kan tänka mig att det är motsvar lite motsvarigheter. Det finns ju en del sådana där serier. Finns det inga Harley quinn fantasy crossovers? Och om inte finns det så vet jag vad, vad vår podcast ska ägna sig åt. Att skriva och att läsa upp högt. Harley Quinn fantasy crossovers. Och de sen... börjar ju gå lite mot det nu när de har den här vampyrgenren. Så att ja, just, snart ja. kanske. Ja. Snart. <laughs> vad fanns det för olika Harley quinn, quinn Vad fanns det för olika områden? det, så att det var olika områden. I Sverige har vi bland annat äh, Romance, Passion, Silk... Black Rose, sjukhusromaner, det var någonting mer. Och så var den här nya vampyrgrejen. Jag funderar ju på att ta deras test och bli översättare för dem i framtiden för att få in en liten inkomst där. Jag tänker mig att det är ganska lätt att översätta de grejerna. Man har rätt fria tyglar, det är ju som sagt, man ska bara se till att karaktären är starka. Man se till att man kan beskriva bröstmusklerna på männen. Och som svensk översättare då, ta bort våldtäktsscenerna. Ja men precis. Men eh, jag kan tänka mig vi börjar närma oss eh, slutet här och mm. du nämnde involtäkte där. Ja. Men, det blir ett bra avslut. Gud segernpunkt. Vi... Ja men precis. Ja men eh, så... Ja, jag vet inte vad jag ska säga. <laughs> men vi då så... Ja. <clears throat> så nu blir det alltså på söndag för oss. Nu är det i onsdag eller tisdag ja, eller på Tror att det är tisdag. Det är tisdag, det är tisdag. Det är tisdag idag. Så att på söndag så spelar vi och sen återkommer vi nästa vecka med en rapport mm -hmm. på vad vi har gjort för någonting. Precis. Det ska bli jättekul att prata efter en gång i podcasten. Så tack så mycket för att ni lyssnade. Tack! Tack så mycket! Hej då!